Ataupun rujukan-rujukan yang sahih saja. Yang kedua, kalau kita lihat kelebihan Tafsir kafir Ibn Kathir ni Kerana Al-Imam Ibn Kathir adalah seorang mazhab syafi'i Beliau ni bermazhab syafi'i Jadi segala pandangan beliau selaras dengan pandangan kita yang di Malaysia Dan nombor tiga, para pun-tuan yang dimulikan kepada sekalian Tafsir ini ringkas, mudah untuk kita baca dan kita dapat mengenali Memahami apa yang dimaksudkan oleh Allah SWT Baik, para pun-tuan sekalian, jangan biarkan kami, kami di sini sebenarnya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 Memanggil ataupun yang menghubungi dengan email yang menarik yang terpilih akan mendapat hadiah hadiah majalah Solusi contohnya dari Telaga Biru Seni Amalhan majalah yang menceritakan menghayatkan panduan hidup syariat, menceritakan dalamnya episod episod kenabian dalil dalil dari Quran dan Sunnah tentang masalah hukum sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kisah kisah yang pelik tapi benar dari Al Quran dan juga Al Sunnah. Walaupun tuan dimiliki awak sekian ayat-ayat yang dibacakan sebentar tadi dua potong ayat. Membawakan kita kepada satu alam, satu suasana, satu keadaan yang perlu kita fikirkan bersama-sama. Ambillah peluang untuk muhasabah diri. Kerana ayat Allah Subhanahu SWT ini turun untuk kita, para penonton sekalian. Kata seorang mufasir yang terkemuka, Allah bin Abbas, radiyallahu anhumah. Kalau turun ayat, Ya ayuhalladzina amanu, ataupun wa'adallahu almu'minina walmu'minat. Bila suab kataan almu'min, almu'minah,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 Kita lekas-lekas tak ingat itu kenaan aku. Maka demikian juga bila Allah SWT Wa menurunkan ayat, ya ayuhallazina amanu wa'adallahu almu'minina walmu'minat. Kita sepatutnya merasakan ayat ini turun untuk aku. Sekarang apa perkara yang disebut dalam ayat ini yang perlu aku dengar dan perlu aku ikuti? Aku taati. Pergunturnya ni muliakan Allah sekalian. Iman itu perlu ada kemanisannya, perlu ada satu perasaan kita merasakan keberadaannya dalam diri.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 Yang kedua, an yuhibba akahu almuslim an yuhibba akahu la yuhibbuhu illa lillah. Dia cinta pada saudaranya sebagaimana dicinta dirinya kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga dalam hadis ini menjelaskan an yakraha an ya'udha zil kufri ba'da id an qadhahullah kama yakrahu an yuqdhafa fil nar. Dia ini benci melakukan maksiat bimbang seolah-olah macam dia akan diambil orang dicampakkan ke dalam api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 Perkara yang namanya iman ini, Nabi SAW memberikan bandingan. Al-Mu'min, lil-mu'min, kalbunyan, yashuddu ba'aduhu ba'adah. Nabi SAW bersabda, orang beriman dengan yang lain, peranannya, sikapnya menguatkan antara satu sama lain. Lagi hadis Nabi SAW, hadis yang sahih, kedua-duanya merupakan riwayat Bukhari dan muslim Masalul mu'minin afi, tarahumihim wa ta'atufihim. kama Kamadhalil jasadil wahid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 Di mana kita masyarakat orang Melayu secara khususnya, orang-orang di Malaysia, maka di selera-selera kita di Singapura, di Brunei, mereka ni mempunyai adat taklid yang lebih kurang sama. Adat resah yang lebih kurang sama. Dalam perkara-perkara kehidupan melibatkan amalan-amalan dalam Islam juga, tidak dilupakan. Di mana para penuntuan ini? Ada bersama kami ke tidak ada pagi ini? Jadi boleh menghubungi kami dengan telefon 0377268114.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 Mengapa amalan-amalan pada bulan Ramadhan itu seumpama semayang pada malam yang pertama Ramadhan? Kita terlalu awal cerita tentang Ramadhan ni. Tapi penting. Nampaknya kita ada dari pemanggil yang pertama yang bertuah. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakaria bin Abdul Aziz. Ya, cikgu Zakaria. Saya bila Benut Puntian Johor. Silakan. Saya mohon pada usah dapat sedikit terangkan dengan istifal bulan Rejab ni ada tidak dalam hadis.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 Dalam hadis riwayat Muslim, hadis sahih mengatakan Nabi SAW beristighfar 100 kali satu hari. Istighfar ni maknanya kita talabul ghufran, meminta kepada Allah keampunan. Sesetengah ulama mengatakan taubat itu dari dosa besar, istighfar itu dari dosa kecil. Itu sebab kita dituntut untuk istighfar satu hari 100 kali. sekuang kurangnya astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Saya ada mencadangkan kepada para penonton yang dimuliakan Allah supaya memiliki kitab yang namanya zikir pagi dan petang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 Assalamualaikum warahmatullahi. Numpang uh, salam uh, ustaz. Ya. Yeah. Uh, saya dari Tanglun, hmm. dari Tanglun Kedah. Saya nak tanya dekat ustaz. Ah hmm. uh, uh, uh, adakah ganjaran kanjiran di bulan puasa ni? Macam setengah dia orang apa suatu uh, ada ganjaran macam ada campur uh, dosa, rezeki macam tu. Itu soalannya. dan soalan uh, kedua. Hmm. Uh, dan soalan saya yang kedua. Ya. Ah, uh, soalan saya yang kedua ni ah uh, uh, seloknya berapa hari yang kita elok puasa di bulan Rejab ni? Baik. Itu soalannya. Yeah, ya, okay, soalan saya masih cat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini soalan kedua Rizalgun. Itu yang pertama tadi menyatakan tentang kelebihan bulan Ramadan. Allah bulan Ramadan memang tidak ada syak padanya. Bukan ke dalam hadis yang telah kita bincangkan ke Ramadan yang lalu. Masih ingat lagi atau tidak? Dan kita mesti sering diberitahu oleh guru-guru kita, muzakir-muzakir, ustaz-ustaz kita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 Kami telah menurunkannya pada malam qadar. Qadar ini khairul min al-fi syahr. Dibaik pada seribu bulan amalan pada malam itu. Ini tidak ada pertikaian padanya. Ini tidak boleh dipersoalkan. Itu kelebihan yang dapat kita lihat. Nampaknya kita ada panggil lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Citi Asya dari Kelang. Aa, saya nak tanya tentang amalan. Kita selalu, oh, kita pasti orang suka buat tahlil kan dalam berjab Syamban tu. Ya. Ada hadis ke macam mana? Baik, itu soalannya. Okey, itu sahaja. Baiklah, Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan kita yang ketiga ni, saya beri kurang sama dengan yang kedua. Apakah amalan-amalan yang baik untuk kita lakukan dalam bulan Rajab? Yang kedua tadi, saya belum jawab sepenuhnya. Berapa hari yang sepatutnya kita puasa dalam bulan Rajab? Semalam hari Sabtu, saya sudah jelaskan para penuntun yang dimuliakan Allah. Bahawa puasa ini, puasa yang paling baik yang Nabi syurkan pada para sahabat, puasa satu hari, buka satu hari. Itu adalah untuk sahabat yang mampu. Contohnya, Abdullah bin Umar radiyallahu anhumah.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 Kali ini lebih meriah dan lebih menyeronokkan. Pelbagai gerai jualan dan aktiviti-aktiviti menarik menanti anda. Anda juga berpeluang menemui pesenalpi-pesenalpi dan artis-artis popular tanah air. Beramai-ramai kita memeriahkan Suarasa Bersama Selkom bertempat di dataran Tanjung Mas, Muar Johor. Pada 4 dan 5 Julai 2009, Suarasa Bersama Selkom di TV Sembilan.